Baionako haute eskundeak eipatuko ditugu, guregomitarekin, Michel Esteban, egunon? Egunon. Zuzira, anri, etxetoren zerrendan, uh, bayon, vilu bert. Akordio bate tikorubil pasatu ziztela zpimagatu da, zer gatik, zure uh, ustez, porrot egindu? Bueno, hori, galetu berko, jo zoe edo beresiki, porrota antoratu zuten bertzaleeri, beresiki... Egi edat, restesi ahondi bat, okandugu, uh, hori uh, jakin genu arerik, ez genuen ere pentsatzen, hori eh? gertatuko zera, zainta uh, hemen bertan, ez tabaitatu uh, gira programa eh? eta dostu gira uh, osoki uh, pontu guzti ekin, adibidez, uh, ez da keizkoza politika, uh, haipatu dugu uh, pake uh, prozesua, haipatu dugu uh, erreal kargoaren uh, gerua, ere bai, uh, eh? Ez abunak dira, Angi Etxetoren posizioak azken urteetan. Beherba da, ez zen txines garria, uh, hola alatu zela angi Etxeto, eta berriz Beto bat bilo duela, bertzen sei urte bezala, hori irakurditaike behar ba da, horian erabakian. Hore nirek garaiteko ez dakit Henri Etxetoren uh, ikus moldea zer den, diakina da, me nordaki, daki. Hala ere elkargoaren, ez da bait espada elkargoaren alde izan, esukararen gaiak ez ditu defendiatu. Alors, eri elkargoari buruz, arazoa da, ez dela momentu kotz, erakunde demokratikoa. El bat, eri elkargo bat Euskaleri mailan montatzen dela erik, momentu batean, pentsatu behar da, diendeek, bostkatu behar dutela. Eta hori aiztabaitatu dugu, noski, da bigarren mailako, erri elkargo simplea. Eta beriziki akordioa uh, pasatu dugularik abertzaleak eta beste darikin, hori eipatu dugu. Ze demokrazia sistema dago, bigaren mailako demokrazia, edo uh, sistema zuzena. instituzio berezi baten gana, joan behar da. Baina ez tratuak eginez, errian artean gaurrigun, ze pasatzen da, tratuak. Uh, Erri batek hartzen du proiektua, investizamendu proiektu bat, beste bat bestea. Uh, Erritziki batek nahi du bere hileria uh, um, noraitzen da beritu, besteak eraiten du helizak behar duela beritu, eta parez pare harri gira. Bueno, uh, momentu batean, bateratu behar da, eta bateratzeko, uh, noski, uh, autoskune, zuzenak beharrezkoa Akordio horretan, ez dena gauzatu hiruen artian, eh, izkuntza politika, eh, haipatzeko euskararen aldeko hizkuntza politikan, zer adostu zinuten, eh, bai hon bilu behten ganikasteko, zer indahin zinuten? Bai, alohum, uh, izkuntza politikari buruz, uh, adostu gira askifite, uh, lehenik uh, konstatazio bate eginez, bai hona erriak ez duela, egiazko eh, hizkuntza politika bat rentzat. Gure uh, taldean eskoldanak dira, Bai, uh, alo ez bakerke eskoldunak, um, gure taldean, idu uain artean edo bien artean ere bai, baina badira um, erakasileak, eskorazko erakasileak, uh, kastorako burrasoak, bai, bai, baita ere bai hon bilu behert, taldean, rehen itzurian, sare uh, katolikoko burrasoak, publikoko burrasoak kraseri bidunetakoak, ikasbikoak eta abar, eta baita ere adituak diren izkuntzan politikan diendeak, Uh, Adibidez Matio Berge egonda eperen uh, lehendakari uh, bezala. Uh, nien personalki montatu dut uh, eskora departamento bat miarritzeko horrikotxean. Egan nahi du adituak girela eta orain beste urratxe batean txartu gira dut ari gabe izkuntza politika zabaltzeko. Eta emendatzeko baite ere uh, beriziki gaztean artean eta elduen uh, artean. A, ador zintaizkete, or, proposamenian edo akordioan adibidez, uh, norbeitek itzartu nahi bali madu kontxeiroan Euskaraz, instalatzeko itzulpen sistema erdalduneku lehertzeko? Ez gira orten momentuko, jakin behar da hemen ez gire era ustaritzen, edo doni bane gara zin. Ego desorekatua da eskorari dago kionez. Uh, Eskaldunak direna baionan honan, Sein, gero eta gutiago dira baiunan, kontutan hartuz, jendeak kanpotik dutzen direla. Lehen uratza egin behar dela, da gobernantzian, sartu, izkuntza politika, lehen uratza. Horda bat, haute txibat behar da izkuntza politikan, gaur egun ez dena. Orokortzeko, politika nagusiak eraman nahi dituzuenak, zoin dira? Politika nagusia izanen da, soziala, gaur egun beriziki badakigu uh, langabezia emendatuko dela, Ekin behar duzue ere uh, baionan pobreiziaren kopura da ehuneko eme zorzi, populaazioaren ehuneko he zortzia pobrezi ahdian dela hori eh? ez da gauzati. Trabatu eta halduguna gelditu artfiziralizazioa eta ganai du konkretuki betonizazioa gelditu uh, promotoren jokoa Gelitu, zenta etxegarai uh, skenean da promotore gintza zabaldudu bayonan, datozen bi urteetan, badira, ogoita amairu proiektu salgai direnak, eh, rezidenziak, salgai direnak bayonan. Hala ere, zerri legea irrespetatzen du bayonak? Alor, bat ez, etxebizitza sozialak uh, lehen eoneko ogoita bostekoak ziren bayonan, tipitu dute nahi du orain dira ehuneko hogeita bi hogeita hirukoak. gira uh, esker uh, uh, zerendan artean eta bertzale zere den artean, adostu gira uh, heendatzeko koporou hori eta ukaiten aldugu, kasik erdia baiunan, Uh, etxe biz iza sozialean. Baya, lehen uhatsa izanen da ehuneko hogeita hamaga. Ega nahi du gazteak eta gazteria gure egianna txiki. Ez dugu nahi baiuna izan dadin miagittze edo donibanudiitzune, jetrifikazioarekin burresia handiarekin. Baion na egon behar da herri herrikoia, eta irekia gazteriarentzat. Lehen zen bezala, bana hau da ere gure geroa. Bukatzeko argunt, du lasei urtekoa ez berriz gertatzeko, eh? ez dugu hoitarazko zenbat bosez galduzuen ahi etxetok, abertzalean bosek pisu bat ukanen dute, nola entxatuko ziste horien konbentzitzerat? Abertzalean zat ebe abertzaleak uh, eskerakoak eskeral hautatuko dute, dudarigabe, nik uh, alde honetatik ez du dudarik eskuinekoak etxe garrai hautatuko dute. Neiz eta etxegaraik defendiatu uh, abertzalean aldarikapen importanta batzu? Alor, nik jakin nahi dute zer diren aldarikapen abertzaleak bai honan, etxegaraiena. Bate Euskarari dagokionez. jakin nahi nuke. Atzerak atzera, bat dudarik gabe, betonizazioa eta promontorea es, uh, gilza eman, uh, promontorea eri gilza eman, erriaren gilza eman, ez dut uste uh, betonizazua eta promontoren jokoa, abertzalean jokoa dela, erre, orban mo, gauzak guretzat. Beraz, ere, baita ahkordio bikain hori, pentsatzen duzue, or, kainaren hori eta lortzen aldu zuela. Horrein, kusiko dugu. Aspetentzioak baru tokia eta badakigu abstentzio mailan eskereko edo eskera bostkatzen duten jendeak, ez zutela bostkatu, covid rengatik, eh, eta bereziki hauzo uh, errikoietan. Eh, ez bakarek uh, bai honen, bestetokietan ere bai. Hortoan badakigu lan bat behar dugula eraman arde honetatik. Baina uh, partidu bat, ez da asekulan irabazia. Oren jendeak hautatuko dute nahi dute aldatu izan da din eskerrekoa edo egon da din mende batez eskuinekoa, hau da autua. Dienden autua azken finean. zen akordio horren punugu dena den abertzaleak ez izanike errespetatuko dituzue? Bai, norski, ah, normal da. Normal da, hori finkatu dugu, gainera, konfiantza egiten gaituzte eh, uh, gorekin uh, akordioa montatu zuten, habertzaleak eran nahi dut. Hor eh. duan, uh, dostu gira eta hori segitzen dugu. Ez dugu ere, uh, birgula bat aldatu. Michele Esteban, milesker. Bai, milesker zuheri.